Изкуството да правим добро. Бяхме на бивака. След известен престой се изкачихме нагоре по Витоша, при втория заслон, където височината е 1560 метра. Около нас имаше на цъфтели много теменуги и учителят каза Теменугата се употребява като чай и лекува задух тук събирайте теменуги и други лечебни билки. Една сестра запита В кои случаи е позволено да се късат цветята? Само при два случая, когато се късат за научно изследване и за лекуване.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 Доброто е условие за съвършенство. Защо трябва да бъдем добри? За да имаме условия за живот и защото съвършенството е живот и наша цел. Най-първо грехът е като една много хубаво облечена мома, спретната, обкичена с пръстени. Но извършиш ли грях? Той се облеща на ти като една, Стара, беззъба баба. Един човек, като направи зло, остарява, а като направи добро, подмладява. Човек отведнъж не може да придобие добрия живот. За да бъде сега добър, трябва да се е трудил с векове. Всяко добро дело, всяка добра мисъл увеличава нашата вяра. Само когато човек действа с добро е свободен, правиш ли зло, Ставаш роб на условията. Ако си лош, ти си вързан роб. Като дебнеш някого да убиеш, то друг някой ще дебне теб и тогава свободата е няма. Бог е доброто в света. Когато човек върши зло, той идва от тъмните духове. Когато направиш едно лошо дело, тогава имаш вече помрачение в ума си, и в чувството си и не можеш да видиш ясно положението. При всяко добро човек се освобождава. Ако направиш една лоша постъпка, ограничаваш се. Тогава побързай с добротата, за да се освободиш. Някой ще каже, защо ще правим добро? Без него не можеш да растеш. Вие сте дали обещание горе. И защо не сте го изпълнили тук?